Mense vraag my, hoe die oorgang van die materiële na die geestelike lewe, die so genaamde hiernaam veral by die grootes van die aarde. Hierdie oorgang kan baie makkelike natuurlijk beskryf word. Kyk, wat so onderscheid maak die water, as ‘n groot of arm en onansienlijke mens daarin val? Luister, beide verdrink op precies die manier. Of welke onderscheid maak die vier? Wel, dit verteren keizer net so goed as so bedelaar. As een bedelaar en een minister of een keizer tegelijkertijd van een gebouw sal val, sal die een sowel as die ander dood dier die diep val vind. Welke onderscheid maak jy graf tussen in groot en klein? Tis in rijk en arm? Mooi en lelik of jonk en oud? Geen. Alles vergaan en alles word dier die worms verteer en word uiteindelik tot nie te gestof. Soos het met die lichaam in die rijk van die sogenaamde natuurkrachte, Um, so gaan dit ook met die siel en die ryk van die geeste. Of sy nou op aarde bedelaar of keizer was, dit maak in die geestes geen verskil nie. Daar krij niemand een voorkeerbehandeling nie, so dat niemand sy eie ding gevoed word. En die grootes nie langer verblind word door al grootheid nie. Die armes is nie door sy aanspraak op die jimmelreik, omdat hy baie armoede op die wereld geleid het, en die vroeme nie door sy verdienste vir die jimmelreik nie. Maar soos wat al dikwels gesê is, geld daar begryp het goed, niks anders as slechts die syver liefde nie. Al die res is dan soos klippe wat in die zee gegooi, wo ge gegooi word, waarby die diamante precies soos een gewone stik sandsteen in die ewig sinkende moeder verwegzaak. Op zich self um, geneem bly hulle veel as waar wel wat hulle is en wat hulle was toe hulle nog nie in die zee gegooi was nie, maar die lood van beide is die Hoogstens met die verskil, dat die sandsteen vroer oplos as een diamant. So is dit in die hiernaam ons ook gestel met die aardse adel en met die geringes van die wereld. Hulle sal hulle in die slik van die see van die onverbiddelike eeuwigheid nog een lang tyd beskou as dit wat hulle op die wereld was. Die keizer sal nog denk dat hy keizer is en die bedelaar met sy aanspraak op vergelding dat hy een bedelaar is maar desondanks sal beide in die groot werkelijkheid die selfde lot deel in die slik van die eeuwigheid. Die arme sou miskien iets wat vroer as die keizer of vir ander groote van die aarde tot gisting kan kom, en sou sy wees dus dis ook vroer gevul kan word met die ware innerlijke blaasies van deemoed, wat hom vervolgens uit die slik omhoog sal trek en opheef in die eeuwige lig en lewe. Aan die hand van die voorbeeld of hierdie hoofreel, kan jylle die oorgang van elke mens nou beoordeel. Hou jylle daarom aan die liefde, so dat jylle nie later die algemene lot ondergaan nie. Amen, Amen, Amen.